Джін Луїза, що нас ПКН заборонено діяти валабами. Атикус і Генрі подивилися на неї і розсміялися. Кохана, почав Генрі, ти не уявляєш, а, що почалося в округу Ебот, коли там трапилося щось подібне. Цієї весни нам здавалося, що там будуть серйозні заворушення. Навіть тут, на цьому боці ріки, люди скуповували всю зброю, яку можна було дістати, і... Джін Луїза вийшла з кухні. У вітальні їй було чути рівний голос атикуса. Підемо трохи проти течії, отаким чином, добре, що він попросив адвоката змейкома. Вона не виблює свою каву, хай там що. До кого люди з оточення келпурні зверталися в першу чергу і завжди? Скільки розлучень улаштував атекус для зібо? П'ять щонайменше. Від якого шлюбу був цей хлопець? Цього разу він потрапив у серйозну халепу, йому потрібна справжня допомога, а вони собі сидять на кухні і торочать про нас пекаєн. Ще не так давно Атекус зробив би це просто від доброго серця, зробив би заради Кел. Я конче мушу поїхати провідати її сьогодні вранці, конче. Що за хворість напала на людей, яких так любить Джін Луїза. Невже вона не помічала цього, бо була далеко від них? Чи це накопичувалося поступово, протягом років, доки не набуло такої гострої форми? Чи це завжди було в неї під носом, а вона просто не дивилася? Ні, тільки не це. Що перетворило звичайних людей на галасливий непотріб, що змусило близьких її душею людей озлобитися і казати чорномазий, коли це слово ніколи не бувало в них на вустах. Тримати їх на належному місці, сподіваюся, говорила Александра, Заходами до Вітальні разом з Атикусом і Генрі. Немає чого перейматися, заспокоїв її Генрі, все буде гаразд. О 7:30 вечора, Люба. Так. Могла б виявити трохи більше захоплення, сміхнувся Атикус, ти її вже набрид, Генку. Може, підвести вас до середмістя, містере Фінч. Ще дуже рано, але, гадаю, я попрацюю в офісі над деякими справами, поки не так спекотно. Дякую, але скаут відвезе мене трохи згодом. Її дитяче прізвисько як громом вдарило їй по вухах. Ніколи не смій мене більше так називати. Той ти, який називав мене скаутом, помер і лежиш у землі. Тут заговорила Олександра. Я склала перелік того, що слід купити у джитній Джагенел, Джін Луїзо. І піди перевдягнися. Можеш підскочити туди просто зараз, там уже відчинено а потім повернешся по батька». Жін Луїза пішла до ванної і почала набирати гарячу воду. Повернулася до себе в кімнату, витягла з шафи полотняну сукню, перекинула її через руку. Знайшла у валізі пару черевичків на високих підборах, вибрала собі трусики і з цим усім пішла назад до ванної. Подивилася на себе у дзеркальці на аптечній шафці. «І хто тепер Доріан Грей?» Під очима у неї залягли синьо-коричневі тіні, проступили носогубні складки. Без сумніву, це вже зморшки. Вона відтягла обік одну щоку і вдивилася у майбутню зморшку. Начхати. Коли я готова буду вийти заміж, мені виповниться 90, і буде вже запізно. Хто мене поховає? Я в родині цай молодша, це одна з причин, з якої варто мати дітей. Вона додала холодної води, і коли температура стала прийнятною, влізла у ванну, ретельно вимилася, спустила воду, витерлася насухо і швидко вдягнулася. Сполоснула ванну, промокнула руки, повісила рушник сушитися і вийшла. Під фарбою і вуста звеліла її тітка, яка також вийшла до передпокою. Відчинивши стінну шафу, Олександра витягла пилосос. «Я сама зроблю, коли повернуся», – сказала Джін Луїза. Коли ти повернешся, все буде зроблено. Сонце ще не роє зежирило тротуари Мейкома, але навдовзі роє зежарить. Жін Луїза припаркувала машину перед крамницею та увійшла всередину. Містер Фред поручкався з нею, сказав, що дуже радий її бачити, витягнув з холодильника запітнілу пляшку кока, коли обтер її фартухом і простягнув їй. Дуже приємно, коли щось у житті зовсім не змінюється, подумалося їй. Скільки він житиме, скільки вона сюди повертатиметься, містер Фред буде тут зі своєю простою гостинністю. Де це було? В Алісі. Чи з братиком Кроликом? Ні, з Кротом. Кріт, коли повертався з якоїсь довгої подорожі, страшенно втомлений, знав, що його очікує проста гостинність. Я зберу для вас усе потрібне, а ти пий собі колу, запропонував містер Фред. Дякую, сер. Жін Луїза зазирнула у перелік і вирячила очі. Тітка дедалі більше нагадує кузона Джошуа. Навіщо їй знадобилися коктейльні серветки? Гадаю, засмівся містер Фред, вона має на увазі святкові серветки. Ніколи не чував, щоб вона бодай пригубила коктейль. І не почуєте, будьте певні. Містер Фред заходився робити свої справи і трохи згодом покликав джін Луїзу до підсобки. Чула про містера Гілі. Е, ну, відповіла Джін Луїза. Вона недаремно була дочкою юриста. Він так і не зрозумів, що його збило. Власне, навіть не тямав, куди йшов, бідолаха. Я в житті не бачив, щоб хтось пив стільки самогонки. Це було його єдине досягнення. А він хіба не грав на плясці? Звісно, грав, відповів містер Фред, пам'ятаєш часи, коли у будівлі суду проводили фестивалі талантів. Він завжди дув у свою пляшку. Приносив її повну, трошки відпивав, щоб знизити тон, потім ще пив, аби звук став зовсім низький, а там уже виконував своє соло. Щоразу це був старий ганьдент і він шокував наших дам, але їм ніколи не вдавалося нічого довести. Бо, бачиш, чисте віскі не дуже пахне. А на що він жив? На пенсію. Гадаю. Він воював у Іспанії десь воював, та я, чесно кажучи, не можу пригадати точно. Ось ваше замовлення. Дякую, містере Фреде сказала Джин Луїза господи, я забула взяти гроші. Я залишу чеквати куса на столі можна. Він невдовзі приїде до офісу.-Звісно, можна, Люба. Як почувається, тато? Сьогодні доволі кепско але він буде на роботі, навіть якщо почнеться всесвітній потоп. «Чому б тобі цього разу не залишитися вдома?» Жінлу і захотіла була розсердитися, але побачила на обличчі містера Фреда лише позбавлений цікавості добрий гумор. «Обов'язково залишуся, колись. Знаєш, я був на Першій світовій, сказав містер Фред, не у Європі, але нашою країною поїздив чимало. Не дуже хотілося мені повертатися додому, тож після війни я десять років жив по інших місцях, але що далі, то більше скучав за Мейкомом. Прийшла мить, коли я відчув, що мушу повернутися, інакше просто помру. Цього з себе ніколи не витравиш. Містере Фреде, Мейком нічим не відрізняється від усіх інших невеличких містечок. Спитайте, кого хочете. Не в тому річ, жін Луїзо. Ти сама знаєш. Знаю, кивнула вона. Річ не в тому, що тут розпочалося твоє життя. Річ у тому, що тут народжувалися і народжувалися і народжувалися люди, аж поки нарешті не з'явилася ти, яка от зараз п'є колу в джитній джангл. У цьому Джін Луіза гостро відчувала своє відчуження, відокремлення не лише від Атикуса і Генрі. Весь Мейком, місто й округ, залишав її з кожною годиною, і вона автоматично звинувачувала в цьому себе. Вона вдарилася головою, сідаючи у машину. Ніколи я не звикну до цього всього. Філософія дядька Джека таки має під собою ґрунт. Александра забрала покупки з заднього сидіння. Жін Луїза відчинила дверцята для батька, потім перехилилася через нього і зачинила їх. Вам потрібна сьогодні вранці машина, тьотю? Ні, Люба. А ти кудись збираєшся? Так, мем. Я ненадовго. Жін Луїза пильно стежила за дорогою. Що завгодно, аби тільки не дивитися на батька, не слухати його і не розмовляти з ним. Зупинившись біля перукарні, вона промовила. Спитай у містера Фреда, скільки ми йому винні. Я забула витягти з пакету чек. Обіцяла, що ти віддаси гроші. Вона прочинила пасажирські дверцята, і батько вийшов з машини. Обережно. А Атикус помахав рукою водієві, що проїжджав повз них. «Мене не зачепило», – сказав він. Жін Луіза об'їхала площу, вирвала на Меридіанське шосе і дісталася до розвилки. «Отут, мабуть, все і сталося», – подумала вона. На червоній жорстві, там, де закінчувався асфальт, проступали темні плями, і вона проїхала машиною по крові містра Гілі. На розвильці ґрунтової дороги повернула праворуч і поїхала такою вузькою стежиною, що велика машина ледь у неї ветеіснулася. За деякий час їхати далі стало неможливо. Дорогу заблокували автомобілі, які стояли наполовину в канаві. Жін Луїза зупинилася біля останнього з них і вийшла. Проминула Форд 1939 року, шевроле невизначеного покоління, вілліс і бірюзовий катафалк на передніх дверцятах якого хромованим півколом виступали слова «райський спочинок». Вона здригнулася, зазирнула всередину, там були ряди стільців, прикріплених до підлоги, які не залишали місця для лежачого тіла, живого чи мертвого. «Це таксі», – подумала вона. Жін Луїза зняла дротіне кільце зі стовпчика хавіртки і увійшла. У Келпурні був так званий «підметений двір» і Жін Луїза бачила, що його підмили нещодавно, бо серед гладеньких слідів їх видно було невеличкі обламки мітли. Вона підвела очі, на варанді невеличкої хатини Келпурній стояли на у різних варіантах одягу, де кілька жінок надягли своє найкраще вбрання. Одна прийшла у набивному сицевому фартуху, інша у робочій одежі, вочевидь, просто з поля. Жін Луїза опізнала в одному з чоловіків професора Честера Сампера, ректора торгового інституту Гора Синай, найбільшого навчального закладу для негрів у окрузі Мейком. Професор Сампер, як завжди, був убраний у все чорне. Інший чоловік у чорному був незнайомий, але джін Луїза здогадалася, що це священик. На Зібо було його робоче вбрання. Побачивши її, всі випросталися і відійшли від краю веранди, всі як один.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 Чоловіки зняли капелюхи і кепі, жінка у фартуху сховала під нього руки. «Доброго ранку, Зібо», – промовила Джін Луїза. Зібо зламав шерегу, зробивши крок уперед. «Здрастуйте, міс Джін Луїзо. Ми не знали, що ви приїхали додому». Жін Луїза майже фізично відчувала на собі погляди нахрів. Вони стояли мовчки, поштиво і пильно дивилися на неї. «Келпурнє вдома». Спитала вона. Так, мем, міс Джін Луїзо. Мама в хаті. Хочете, я її приведу. А можна мені зайти, Зібо? Так, мем. Чорношкірі розступилися, щоб дати їй підійти до вхідних дверей. Зібо, не дуже знаючись на тонкощах протоколу, відчинив двері і відступив, щоб дати їй пройти. Проведіть мене до неї, Зібо, попросила Джін Луїза. Вона увійшла за ним до темної вітальні, просоченої мускусно-солодким запахом охайних негрів, мюхальним чечуном і рідиною для укладки волосся серця кохання. Декілька зацінених фігур підвелися, коли вона увійшла. Сюди міс Джін Луїзо. Пройшли вузеньким коридором, і Зібо постукав у нефарбовані соснові двері. «Мамо», – сказав він, – «у нас міс Джін Луїза. Двері тихенько прочинилися, і показалася голова дружини Зібо. Жінка вийшла у коридор, у якому вони в трьох ледь поміщалися. «Привіт, Гелен», – сказала Джін Луїза. – «як там Келпурнія». Вона дуже переживає, міс Джін Луїзо. Френк, він ніколи раніше не мав жодних проблем. Отже, це був Френк. З усіх своїх численних нащадків Келпурнія найбільше пишалася Френком. Він стояв у черзі на вступ до Інституту Таскиші. Він був природжений сантехнік, міг полагодити все, що протікає. Гелен, з важким обвислим животом, який виносив купу дітей, прихилилася до стіни. Вона була боса. Зібо, спитала Джін Луїза, ви з Гелен знову живете разом. Так, мем, спокійно відповіла Гелен, він уже достатньо постарів. Жін Луїза поглянула на зніяковілого Зібо. Під страхом смерті вона не змогла б розібратися у сімейній історії Зібо. Гелен, мабуть, була матір'ю Френка, проте Джін Луіза не була того певна. Гелен точно була першою дружиною Зібою, очевидно, його нинішньою дружиною, але скільки він їх мав між цими двома шлюбами. Їй згадалося, що говорив Атикус, коли ця пара прийшла до нього в контору по розлученню багато років тому. Атикус спробував їх помирити і спитав – чи не хоче Гелен повернутися до чоловіка? Ні, сер, містере Фінч, неквапно відповіла та зібо, він повсякчас розважається з іншими жінками. Від мене він тепер не має ніякої радості, а мені не потрібен чоловік, який не любить свою жінку. Я можу побачитися з келпурнією, Гелен. Так, мем, заходьте собі. Келпурнія сиділа у дерев'яному кріслі гойдальці в кутку біля коминка. В кімнаті стояло залізне ліжко, вкрите линялим покривалом з узором з подвійних обручок. На стіні висіли три величезні фотографії нагрів у позолочених рамах і календар від фірми Coca-Cola. Груба камінна дошка була в заставлена маленькими яскравими статуетками з гіпсу, порцеляни, глини і білого скла. Зі стелі звисила на дроті лампочка без абажура, вона кидала різкі тіні на стінку за комінком і в куток кімнати, де сиділа Келпурнія якою маленькою вона здається, подумала Джин Луїза, а раніше була така висока. Келпурнія постаріла і дуже схудла. Зір у неї сильно погіршився, і вона носила окуляри у чорній оправі, які врізнялися на тлі її ем'яко-брунатної шкіри. Руки її лежали на колінах. Та коли увійшла Джін Луїза, Келпурнія підняла їх і випростала пальці. У Джін Луїзи перехопило в горлі на сам погляд на ці кістляві пальці, що бували такими ніжними, коли Джін Луї захворіла і ставали твердими, як слонова кістка, коли вона не слухалася. Ці пальці вміли виконувати роботу будь-якої складності і виконувати з любов'ю. Жін Луїза притиснула їх до вуст. Кел, промовила вона. Сідай, дитино. Є тут стілець. Є, Кел. Жін Луїза підтягла стілець і всілася навпроти свого давнього друга. «Кел, я прийшла тобі сказати, прийшла сказати, що коли я можу щось для вас зробити, ти мусиша одразу мене сповістити». «Дякую, мем», – відізвалася Кел Пурнія, – «я ні про що таке не знаю». «Я хочу, щоб ви пам'ятали», – містер Фінч дізнався про все рано вранці. Френк попросив шерифа йому зателефонувати, і містер Фінч допоможе. Слова завмерли у неї на вустах. Ще позавчора вона промовила б: містер Фінч допоможе Френкові, повністю впевнена, що Атикус перетворить темряву на сонячний день. Келпурнія кивнула. Вона підвела голову і дивилася просто перед собою. Вона мене не бачить як слід, подумала Джин Луїза. Цікаво, скільки їй років. Я ніколи не знала точно, навряд чи і вона сама знає. Не хвилюйся, Кел тику зробить усе можливе. Я знаю, що зробить, міс Скаут. Він завжди робить усе можливе. І завжди діє правильно. Жін Луїза Ажрота розтулила від подову, не зводячи очей зі старої. Келпурня сиділа з гордовитою гідністю, яка з'являлася у неї в урочистих випадках, разом з граматичними помилками. Якби зараз земля зупинилася, дерева позамерзали і море викинуло б на берег усіх потонулих, Джин Луїза того не помітила б. Келпурніє. Джин Луїза заледве чула, як Келпурніє говорить. Френк він вчинив зле, він за це має відповісти мій онучок. Я його люблю, але він піде до криміналу. Є той містер Фінч чи нема того містера Фінча? Келпурніє. Припини. Джин Луїза звелася на ноги. Вона відчувала, як на очі їй навертаються сльози, і наосліп підійшла до вікна. Старенька не ворухнулася. Жін Луїза обернулася й побачила, як Кел сидить, намагаючись дихати рівно. Кел Пурня поводилася, як при гостях. Жін Луїза знову сілася перед нею. Кел! вигукнула вона Кел, кел, кел, що ти зі мною робиш? Що сталося? Я ж твоя дівчинка, невже ти мене забула? Чого ти мене відштовхуєш? Що ти зі мною робиш? Келпурнія поклала руки на бильця крісла Гойдалки. Обличчя її було вкрите мільйоном зморщичок, а очі важко було роздивитися за товстими лінзами окулярів. «А що ви робите з нами?» Сказала вона. «З вами?» «Так. З нами». Жін Луїза відповіла роздумливо, не стільки Келпурнії, скільки собі. «Скільки я живу, мені й не снилося ніколи, що може трапитися щось таке». Але воно трапилося. Я не можу порозумітися з єдиною людиною, яка мене ростила відтоді, як мені виповнилося два роки це сталося, і я тут сиджу і не можу повірити. Поговори зі мною, Кел. Заради Бога, поговори зі мною доладно. Не сиди отака чужа. Вона поглянула на обличчя старенької і зрозуміла, що все безнадійно. Келпурнія дивилася на неї, але в очах її не було і натяку на співчуття. Жін Луїза підвелася й тихет. Скажи мені тільки одне, Кел, попросила вона, тільки одне, перш ніж я піду. Будь ласка, я мушу знати. Ти нас ненавиділа». Старенька сиділа мовчки, несучи на собі тягар усіх прожитих років. Жін Луїза чекала. Нарешті Кел-пурня похитала головою. Зібо, мовила джин Луїза. Якщо я можу чимось допомогти, заради Бога, кличте мене. Так, мем, відізвався здоровень, тільки не схоже, що можна чимось зарадити. Адже Френк справді збив того дядька, і тут уже ніхто нічого не зробить. Містер Фінч, він теж не може дати жодної ради у такому ділі. А чи не можемо ми зробити щось для вас, поки ви вдома, мем? Вони стояли на веранді у проході, який для них звільнили. Жін Луїза зітхнула. Так, Зібо, можете. Просто зараз. Допоможіть мені розвернути машину. Бо я на кукурудзяне поле заїду. Так, мем, міс Джін Луїзо. Вона дивилася, як Зібо вправно порається з її машиною на вузькій дорозі. Сподіваюся, мені вдасться повернутися додому, подумала вона. Дякую, Зібо, промовила вона стомлено. Не забувайте. «Що я вам сказала?» Негер приклав пальці до капелюха і повернувся до материної хати. Жін Луїза сиділа в машині, вете упившись очима у керму. «Чому все, що я любила на світі, всього за два дні пішло від мене? Чий Джемі також відвернувся б від мене? Вона любила нас, присягаюся, що вона нас любила. А зараз сиділа переді мною і бачила не мене, а білих людей. Вона мене виростила, але тепер їй байдуже. Так було не завжди богом клянуся, не завжди. Люди довіряли одне одному з якоїсь причини, не пригадую з якої. Вони тоді не пантрували одне за одним, як яструби. Десять років тому я б не отримувала таких поглядів, піднімаючись до них на веранду. Вона ніколи не поводилася з нами, як з гостями, коли Джемі помер, її улюбленець Джемі, Кел дуже страждала. Жін Луїза згадала, як вона приїжджала до Келпурні одного вечора два роки тому. Кел сиділа у своїй кімнаті, так само як сьогодні, в окулярах. Вона плакала. З ним завжди було так легко, примовляла вона ніколи жодних проблем від мого хлопчика. Він привіз мені подарунок з війни, подарував електричне пальто. Коли Келпурнія усміхалася, її обличчя вкривалося безлічю зморшок. Кел підійшла до ліжка і витягла з-під нього щось здороване, чорне, шкіряне. Це було пальто німецьких офіцерів льотчиків «Бачиш!» Воно вмикається. Жін Луїза оглянула пальто і побачила в ньому безліч тоненьких дротиків. Ще там була кишеня для батарейок. Містер Джемі сказав, що воно зігріватиме мої старі кістки взимку. Казав, щоб я не боялася. Тільки остерігалася грози і блискавок. Келпурне у своєму електричному пальті була предметом заздрості усіх сусідів. "Кел, сказала тоді Джин Луїза, будь ласка, повернися до нас. Я не можу поїхати до Нью-Йорка з легким серцем, якщо тебе не буде в нашому домі". Здавалося, це справило враження. Келпурне випростала спину і кивнула. "Добре, мем. Я повернуся". Не треба хвилюватися. Жін Луіза завела машину і повільно поїхала до міста. Ені, Бені, Майні, Май. Чорномазого хапай. А коли він завищить? Відпусти, нехай біжить. Боже, допоможе мені. Частина п'яте. Розділ тринадцять. Олександра поралася біля кухонного столу, заглиблена у свої кулінарні обряди. Жін Луїза спробувала пройти повз неї шпинках, непомітно, але марно. Іди подивися. Олександра відступила від столу, і погляду Джін Луїзи відкрилися кришталеві тарелі, заставлені у три шари вишуканими сандвічами. Це атикусова вечеря. Ні, він сьогодні збирається поїсти в місті. Ти ж знаєш, він терпіти не може втручатися у велику компанію жінок. Святий Мойсею, царю юдейський. Кавове частування. Люба, може, ти приготуєш вітальню? Гості прийдуть десь за годину. А кого ви запросили? Александра оголосила такий безглуздий перелік гостей, що Джинлу Луіза тяжко зітхнула. Половина жінок були молодші за неї, половина – старші, жодних спільних спогадів, за винятком однієї особи, з якою Джін Луіза безнастанно сварилася в школі. А де всі мої однокласниці? Спитала вона. Десь тут, гадаю. Так, звісно. Десь у старому Саремі іще далі в лісах. Цікаво, ким вони стали? Ти зранку їздила до когось у гості? Спитала Александра. Провідала Келпурнію. Ніж у Александри в руці дженькнув об стіл. Жін Луізо. А в чому, дітько, річ? Це буде остання наша з нею сварка. Отже, треба стриматися. Ніколи в житті не вдавалося мені зробити щось правильно у стосунках з тіткою. Заспокойтеся, міс, голос Олександри звучав холодно, Джін Луїзо. у Мейкомі ніхто вже більше не відвідує негрів, на а нато після того, як вони з нами чинять. Вони не просто ледачі, вони подеколи дивляться на нас із відвертою зухвалістю, і часи, коли ми від них залежали, пішли в минуле. Це нас ПКН з'явилася тут і морочить їм голови так, що ця отрута вже звук у них сочиться. Тільки тому, що ми маємо сильного шерифа, у нашому окрузі справи ще не зовсім кепські. Ти просто не розумієш, що тут коїться. Ми гарно до них ставилися, ми викуповували їх з в'язниці під заставу, сплачували їхні борги, давали їм роботу, коли роботи не було, ми заохочували їх до самовдосконалення. Вони цивілізувалися, але... Люба моя, це нашарування цивілізації таке благеньке, що зграє нахабних негрів з північних штатів, здатна всього за п'ять років зруйнувати прогрес. Досягнутий протягом століття. Ні, мем, після того, як вони нам віддячили запіклування про них, ніхто у Мейкомі вже не хоче їм допомагати, коли вони вскочать у халепу. Вони лише кусають руку, яка їх годує. Ні, шановні, з цим покінчено, хай тепер самі дають собі раду. Жін Луїза проспала 12 годин, але вона аж згиналася від утоми. Сара, служниця Мері Вебстер, була членкіною нас ПКН роками, як і інші куховарки у нас в місті. Коли Келпурнія пішла, я зрозуміла, що просто не витримаю нової, та нам за текусом це й не потрібно. Догоджати чорномазом зараз – це ніби прислужувати королям. Моя благочистива тітка розмовляє, як містер Грейді Огенлун, який кинув роботу, щоб присвятити увесь свій час збереженню сегрегації Доводиться панькатися і носитися з ними, поки вже перестаєш розуміти, хто служить кому Воно нині того не варте, куди це ти йдеш Підготувати вітальню Жін Луїза впала у глибоке крісло і порахувала, скільки разів вона почувалася по-справжньому нещасною «Моя тітка зовсім чужа і ворожа» Моя калпорня не хоче мене знати, генкне сповна розуму, а тикусь щось тут зі мною не так, це я не така. Так мусить бути, бо ці люди вже не можуть змінитися. Чому їм не стаємо торошно? Як можуть вони щиро вірити у те, що чують в церкві, а потім говорити так, як вони говорять, слухати такі слова, від яких вивертає душу? Я гадала, що я християнка, але це не так. Я щось інше, тільки не знаю. Що саме? Усього, що я досі вважала правильним і неправильним, мене навчили саме ці люди. Отже, справа не в них, а в мені. Щось сталося зі мною. Вони намагаються пояснити мені в якийсь химерний спосіб, що в усьому вині не гри, але не гри тут ні до чого, це так само точно, як і те, що я не здатна літати, хоча, бачить Бог. Я можу вилетіти з вікна от просто зараз. Ти ще не підготувала вітальню. Олександра стояла просто перед нею. Жін Луїза підвелася і підготувала вітальню. Сороки злетілися на частування о 10.30, за розкладом. Жін Луїза стояла на ганку і віталася з кожною з гостей. Вони всі були в капелюшках і рукавичках, вони все заповнили ароматом трояндової олії, парфумів, туалетної води і пудри. Їхня косметика присоромила б єгипетського малювальника, а їхнє вбрання – а надто взуття було, безперечно, придбане в Монтгомері або в Мобілі. По всій вітальні Джін Луїза бачила найдорожчі і найпрестижніші бренди. Про що вони тепер говорять? Джін Луїза тимчасово оглухла, а згодом дослухалася. Юні дружини самовдоволено цвірінькали про своїх Бобів і Майклів, про те, як вони вже чотири місяці одружені з Бобом чи Майклом і як Боб чи Майкл потовстішали на 20 фунтів кожний. Жін Луїза подолала спокусу просвітити своїх юних гостей щодо можливих причин швидкого глачання їхніх коханих і перемикнула увагу на пелюшкову групу, яка її засмутила понад усяку міру. Коли Джері було два місяці, він подивився на мене і сказав, пересадка на горщик має взагалі починатися, коли його хрестили, а він ухопив містера каменя за волосся. І містер камінь мочиться тепер у ліжко. Я її відучила від цього тоді ж, коли відучила смоктати палець, Застосувавши гарнюсіньку, просто гарнюсіньку сорочечку, яку тільки можна уявити На ній червоний слоник і напис «Малиновий приплив» ми віддали 5 доларів, щоб оте викинули з дому Ліворуч від неї сиділа електробригада, цим було від 30 до 35 років І здебільшого часу вони збавляли в клубі «Амануенсіс» Вихваляючись одна перед одною різноманітними електроприладами Жон каже Келвін каже, що це нарки. Та Ален заборонив мені їсти смажене, коли мене прищепила та застіпка змійка, я вже хотіла ніколи більше не знати б, чого вона вважає. Що зможе завжди легко відбутися бідолашка, на її місці я би пройшла курс електролікування, ось що їй призначили. Кажуть, вона тепер вибиває килим щосуботи, коли приходить Лоренс, велк сміялася, мало не вмерла. На ньому було моє старе весільне вбрання, і я й досі можу його носити. Жін Луїза подивилася на трьох вічно-зелених, що не втрачають надії, праворуч від себе. То були життєрадісні мейкомські дівиці з чудовою репутацією, яким не вдалося ще вийти заміж. Їхні одружені однолітки ставилися до них поблажливо, їх трошки жаліли, їх знайомили з чоловіками, які приїжджали навідати своїх старих друзів. Жін Луїза подивилася на одну з них з ущепливим задоволенням, коли їй було 10 років, вона зробила першу і останню спробу приєднатися до гурту і попросила Сару Джейн. «Можна мені прийти до тебе в гості сьогодні після школи?» «Ні», – відрізала Сара Джейн, – «мама каже, що ти надто неотесана». А тепер вони обидві самотні, з цілком різних причин, але відчуття одне й те саме, хіба ні? Вічно зелені, що не втрачають надії, гомоніли між собою. Найдовший день у моєму житті поза банком новий будинок на дорозі, там, де навчальний центр, складіть усе разом, і ви проводите у церкві чотири години. Скільки разів я казала містеру Фреду, що люблю помідори аж плавилися. Я сказала, якщо ви не встановите кондиціонер в офісі, я зіпсувала всю гру. Кому потрібні ці фокуси? Жін Луїза устряла в паузу. Ти досі в банку, Кейпол. Звісно, де ж ще? Буду там доскону. Гем. А як там Джейн, не пам'ятаю прізвища. Твоя шкільна подружка. Сара та Джейн, як там її, були колись нерозлучні. А, ти прооту. Вийшла під час війни заміж за дуже чудернацького хлопця і тепер так сміховинно розмовляє, удає аристократичну вимову, ти б її ні за що не впізнала. Он як? А де вона нині живе? У мобілі. Виїхала у Вашингтон під час війни і підчепила цей жахливий акцент. Усі вважають, що він їй не вдається, але ніхто не наважується їй про це сказати, от вона і тримається його. Пам'ятаєш, як вона завжди ходила, задерши голову. Отак. Вона й досі так ходить. Справді. Угу. Тітка, хай ігрець, має якесь доручення, подумала Джін Луїза помітивши, що Олександра подає їй сигнали. Отож вона пішла до кухні і узяла тацю зі святковими серветками. Розносячи їх по рядах, Джінлу і започувалася так, ніби пробігається по клавішах гігантського клавасина. Ніколи в житті я не бачила такої пригарної картини, як старий містер Гілі лежав на камінній досці просто у мене під носом невже. Гадаю, близько одинадцятої вона дограється до розлучення. Те, як він розтирав мені спину щогодини протягом усього дев'ятого місяця, ти би просто вмерла. Бачила б ти, як він ночами пісявся п'ять хвилин. Я поклала край всім у нашому класі, крім тієї потворної дівиці зі старого Сарама. Вона не розуміла відмінності між рядками, але ти ж добре розумієш, що саме мав він на увазі. Знову прохід по всій клавіатурі з сандвічами. Містер Талберт подивився на мене і каже, він ніколи б не навчився ходити на горщик з бобами щовечора у четвер. Це єдине, чого він навчився у Янкі. Війна з Ні, дорогенька, я сказала, він і настрої зі сміттяром. Це єдине, на що я спромоглася, по тому як вона пройшла через жито. Мені нічого не лишалося робити, я почувалася, як товста. Амін. Буду рада коли все закінчиться, як він до неї ставився купи й купи пелюшок, а він питає, чому я замучена. Кінець кінцем, він був у паперах весь час, ось де. Олександра йшла слідом за нею, приглушуючи клавіші кавою, аж поки вони не перейшли у легке дзищення. Жін Луїза вирішила, що електробригада підійде їй найкраще, узяла диванну подушку, щоб було на чому сидіти, і приєдналася до них. Вона обрала зі зграї Гестер Синклер. «Як там Білл?» «Добре». З ним стає дедалі важче ладнати. «Який жах те, що сталося зі старим містером Гілі сьогодні вранці?» «Твоя правда». «А той хлопець не пов'язаний якось із вашою родиною?» Спитала Гестер. «Пов'язаний. Він онук нашої Келпурнії. «Господи, я нині зовсім не знаю, хто з них хто». «Оці всі молодші. Гадаєш, його судитимуть за вбивство?» «Не навмисне вбивство, я б сказала. Он як... Гестер була розчарована, так, мабуть, це правильно. Він же не хотів його вбити?» «Ні, не хотів. Гестер засміялася. А я сподівалася, ми трохи розважимося. У джін Луїзи волосся заворушилося». Схоже, я втрачаю почуття гумору, ось у чому річ. Стаю схожу на кузена Едварда. Гестер торочила далі. В нас тут не було цікавого судового процесу вже років з десять. Тобто процесу над чорномазами. Нічого, крім бійок і пиятики. А ти любиш ходити на суди? Ясна річ. Минулої весни був найшаленіший процес про розлучення. Якісь горлопани зі старого сарама. Добре, що суддя Тейлор помер, ти ж пам'ятаєш, як він не терпів таких речей, завжди вимагав, щоб дами звільнили залу суду. Новому судді це байдуже. Що ж. Перепрошую, Гестер. Тобі варто випити ще кави. Олександра тримала важкий срібний кавник. Жін Луіза дивилася, як тітка наливає каву. Не пролила ані краплини. Якби ми з Генком?» «Генк?» Жін Луїза оглянула довгу вітальню з низькою стелею, в якій у два ряди сиділи жінки, жінки, яких вона знала майже все своє життя. Але після п'ятихвилинної розмови, з якими не могла вигадати, що ще сказати. «Мені нема про що з ними говорити. Вони теревенять безупинно про те, чим займаються, а я не знаю, як робити те, чим займаються вони. Якщо ми одружимося...» Якщо я візьму шлюб з кимось у цьому місті, вони стануть моїми подругами, а я не уявляю, що їм сказати. Я б тоді стала Джин Луїза мовчазна. Ніколи б не спромоглася влаштувати отаке частування, а тітка буквально емліє від задоволення. Мене б до смерті тягали до церкви, мене б замучили грою у бридежа, мене б змушували писати рецензії на книжки для клубу Амануенсіс, мене б хотіли залучити до цього товариства. Треба чимало такого. Чого мені бракує, щоб відбувся такий шлюб? Надзвичайно сумна історія, вихолошувала Александра, але вони просто отакі, і з цим нічого не вдієш. Келпурнія була з них найкраща. Оце її зібо, оцей лайдак, він ще з дерева не зліз, але, знаєте, Келпурнія примушувала його одружуватися з кожною з його жінок. Їх було, здається, п'ятеро, але Келпурнія примушувала його брати шлюб з кожною. Ось вам і все їхнє християнство. Ніколи не знаєш, що там у них у головах. Візьміть мою Софі, якось я у неї питаю, Софі, кажу, на який день випадає в цьому році Різдво. Софі чухає свої кудлаті патли і каже, міс Гестер, гадаю, що на 25-те. Я сміялася, мало не луснула. Я ж хотіла дізнатися про день тижня, а не про дату. Недоумки. Гумор. Гумор, гумор, я втрачаю почуття гумору. Стаю нудна, як Нью-Йорк-Пост. Але ж ви знаєте, що вони й досі це роблять. Якщо їх зупинити, вони просто перейдуть у підпілля. Білл каже, що не здивується, якщо ми матимемо ще одне повстання на Татернера, 31, ми сидимо на дісі з динамітом і мусимо бути до всього готові, говорила Гестер. Слухай, Гестер, я, звісно. Небагато про це знаю, та я гадала, що ті люди в Монтгомері головним чином збиралися, щоб молилися в церкві, сказала Джін Луїза. Ой, дорогенька, хіба ти не знаєш, що то було просто, аби викликати співчуття у Східних Штатах? Це найстаріший прийом у світі. Як відомо, кайзер Вільгельм молився щовечора. З пам'яті Джін Луїзи виринув якийсь дурний віршик. Де вона його вичитала? Ото була... Моя Августо. Гульба, нехай їй буде пусто. Французів тисячі лежать. Славімо Божу благодать. Цікаво, де це гестер викопала свою інформацію. Жін луїза не могла уявити, щоб гестер читала щось, крім журналу Добре домоведення, хіба що під дулом пістолета. Хтось їй це розповів. Хто саме? Захоплюєши тепер історією, гестер. Що? Та ні, просто переказую те, що мені розповідає мій Біл. Він у мене такий розумаха, все читає. Каже, що чорномазі, які заправляють у Північних Штатах, намагаються діяти, як Ганді, а ти ж знаєш, що це таке. Боюся, не знаю. І що ж це таке? Комунізм. Справді. А я гадала, що комуністи обстоюють силове захоплення влади і все таке решта. Гестер похитала головою. На якому світі ти живеш, жін Луїзо. Вони вдаються до будь-яких заходів, що можуть їм допомогти. Так само, як католики. Тобі ж відомо, як католики їздять по світу і практично самі стають тубільцями, аби тільки навернути на свою віру. Та вони ладні твердити, що сам святий Павло був чорномазом, якщо це наверне бодай одного чорномазого. Біл каже. А він, як ти знаєш, був на війні, Біл каже, що на деяких з тих островів неможливо відрізнити, де Вуду, а де Римо-католицька церква, і він би не здивувався, якби побачив Шамана Тубільця у католицькій сутані. Те саме і з комуністами. Вони роблять усе, просто будь-що, аби тільки захопити владу в нашій країні. Вони оточують нас, і розбери тепер, хто комуніст, а хто ні. Господи! Та навіть в окрузі Мейком. Жін засміялася. Гестер, та що треба комуністам від округу Мейком? Цього не знаю, зате знаю, що існує один осередок по дорозі на ту скалузу, і якби не ті хлопці, то чорномазі вже ходили б до школи разом з усіма. Щось я не дуже розумію тебе, Гестер. Невже ти не читала про тих химерних професорів, які ставлять питання на цих, як їх там? Вчених радах університетів. Вони б таке залюбки дозволили. Якби не оті хлопці з братерства. На Бога, Гестер. Мабуть, я читала не ту газету. У тій, яку я читала, було написано, що ота зграя працює на шинному заводі. І що ж ти читаєш, комуністичну газету? Ти від себе у захваті. Кажеш усе, що спаде тобі на думку, але я не розумію тих речей, що спадають тобі на думку. Хотіла б я залізти тобі в голову, вкласти туди якийсь факт і простежити, як він рухається з вивинками мозку, поки не дійде до рота. Ми обидві народилися тут, ми ходили до тієї самої школи, ми вивчали одне й те саме. Цікаво, що ж ти бачила і чула. Всі знають, що нас ПКН прагне зруйнувати південь. Ти зачата у недовірі і віда на постулату, що всі люди народжуються порочними. Вони відкрито визнають, що хочуть покінчити з негритянською расою і зроблять це за чотири покоління. Біл каже, що тільки но вони до цього візьмуться. Сподіваюся, світ не почує і не пам'ятатиме довго, що ти тут зараз верзеш. І якщо хтось думає щось інше, то він або комуніст, або не кращий за комуніста. Пасивний опір, ага. Якраз. Коли в ході різних подій стає необхідно, щоб один народ розірвав політичні пута, які завезують його з іншим народом, то ці люди, виходить, комуністи. Вони завжди одружуються з тими, у кого шкіра трохи біліша, ніж у них, вони хочуть розпорошити, змішати расу. Тут Джим Луїза урвала її. Гестер, дозволь дещо запитати. Я вже вдома від суботи і від суботи багато наслухалася про змішання раси, от я б хотіла знати, чи це просто невдалий вираз і чи не варто його вилучити з південної говірки. Щоб змішати расу, якщо це правильний термін, треба, щоб раз було принаймні дві, а коли ми, білі, вирішимо про зміщення, хіба це не проблема нас самих як раси. З таких розмов я виношу одне, коли б таке було узаконене, то всі масово помчали б одружуватися з неграми. Якби я була вчена, а я не вчена, я б сказала, що в таких балачках проступає глибока психологічна проблема, яка не надто тому, хто говорить. У найкращому разі такі балачки свідчать про небезпечну недовіру до своєї власної раси. Гестер зиркнула на Джін Луїзу. Сподіваюся, ти сама не знаєш, що говориш, промовила вона. Я також на це сподіваюся, відповіла Джін Луїза. тільки в мене волосся стає сторч щоразу, як таке чую. Гадаю, це тому, що коли мене виховували, такого ніхто не говорив. Ти що, натякаєш? Наїжачилася Естер. Вибач, сказала Джин Луїза, я не хотіла тебе образити. Пробач, будь ласка. Джин Луїзо, коли я тебе казала, я зовсім не мала на увазі нас. А кого ж ти мала на увазі? Я говорила про цих, ну, сама знаєш, про бидлюків. Про чоловіків, які живуть з негритянками і так далі. Оце дивно посміхнулася Джин Луїза сто років тому білі джентльмени спали з чорними жінками, а тепер це робить бидло. Але ж то було, коли нагри були їхньою власністю дурненька. Ні, нас ПКН полює на біле бидло. Хоче, щоб чорномазі одружувалися з цим прошарком, аж поки суцільна соціальна модель не розпадеться. Соціальна модель. Узор з подвійних обручок. Не може бути, щоб Келпурнія нас ненавиділа, а Текус вірив у подібну балаканану. Вибачте, але це неможливо. Від вчорашнього дня я почуваюся так, немов мене запхали у глибокий, глибокий колодязь. А як там Нью-Йорк? Нью-Йорк. Нью-Йорк. Я вам розповім, як там Нью-Йорк. Нью-Йорк має всі відповіді. Люди відвідують Асоціацію молодих християн, ходять до спілки англійської мови, до Карнегі-холу, до нової школи суспільних наук і знаходять відповіді. Це місто живе гаслами, і з мами і знаходить швидкі відповіді. Нью-Йорк зараз каже мені, Джін Луїза Фінч, ти поводишся в супереч власній доктрині стосовно свого класу, тому ти не існуєш. Найрозумніші люди країни сказали нам, хто ти така. Від цього не втечеш? І ми не звинувачуємо тебе за це, але просимо поводитися в межах правил, які мудрі встановили щодо твоєї поведінки, і не намагайся стати кимось іншим. На це Джін Луїза відповідає ось як: повірте, те, що сталося у моїй родині, зовсім не те, про що ви думаєте. Я можу сказати тільки одне: все, що я знаю про людську гідність, я вивчила саме тут. У вас я не навчилася нічого, хіба лише підозрілості. Я не знала що таке ненависть, доки не стала жити поміж вас і не побачила, як ви безнастанно щось ненавидите. Довелося навіть прийняти закон, який забороняє вам ненавидіти. Я зневажаю ваші швидкі відповіді, ваші гасла в метро, але найбільше я зневажаю у вас відсутність гарних манер, ви ніколи їх не матимете, хоч би прожили ще сто років. Чоловік, який не може бути нечемним навіть з ховрахом, сидів у залі суду і підтримував справу підлих, не цих людців. Скільки разів я бачила його у крамниці, в черзі за анеграми і бознаким. Містер Фред подавав йому знаки очима, але батько хитав у відповідь головою. Він був з тих людей, які інстинктивно чекають своєї черги, він мав бездоганні манери. Слухай, но, сестро, нам відомі факти, 21 рік свого життя ти прожила у краю, де був Судлінча, у краю, дві третини якого складають негри, задіяні в сільському господарстві. Тож припини прикидатися. Ви мені не повірите, але я все ж таки скажу, ніколи в житті до сьогодні я не чула слова чорномази з вуст членів нашої родини. Ніколи не вчили мене думати про них як про чорномазах. Коли я росла, а росла я поміж чорношкірих людей, то це просто були келпурні, зібо, сміттяр, том, вантажник з крамниці, купа інших. Мене оточували сотні негрів, вони працювали на плантаціях, збирали бавовну, ремонтували дороги, валили ліс на будівництво наших домів. Вони були бідні, вони були недужі й немиті, деякі з них були ледащі й нечесні, але ніколи в житті мені не натякали, що я мушу їх зневажати чи боятися, чи бути з ними нечемною, чи вважати, що як я завдам комусь із них шкоду, то мені за це нічого не буде. Я не сприймала їх як якийсь окремий народ, і вони мене так само. Коли я ходила на полювання, я не стріляла дичину на території негрів не тому, що то була власність негрів, а тому, що заборонено полювати на будь-чої землі. Мене вчили ніколи не брати гору над людиною, якій у житті пощастило менше, ніж мені, чи то в розумі, чи в статку, чи в суспільному становищі, це стосувалося будь-кого, не самих лише негрів. Мене навчили розуміти, що протилежне викликає зневагу. Ось так мене виховували одна чорна жінка і один білий чоловік. Так треба було жити. І якщо чоловік каже тобі, це правда, і ти йому віриш, а потім заясовуєш, що це неправда, ти розчаровуєшся і робиш усе, аби тільки більше не потрапити до цієї пастки. Але чоловік, який жив по правді, і ти вірила усьому, чим він жив, такий чоловік не просто насторожує, коли зраджує тебе, ні. Він тебе спустошує. Гадаю, саме через це я зараз божеволію. Нью-Йорк. Там усе, як завжди, Джин Луїза обернулася до молодої жінки у крихітному капелюшку, з дрібними рисами обличчя і маленькими гострими зубками. То була Клодіна Макдауелл. Ми з Флетчером навесні їздили до Нью-Йорка і весь час намагалися тебе розшукати. Навіть не сумніваюся. І вам там сподобалося. «Ні, не відповідай, я сама скажу, ви божественно провели час, але не уявляєте, як там можна жити». Клодіна вишкірила свої мишечі зуби. «Точнісінько так». «Як ти здогадалася?» «Я екстрасенс». «Ви все подивилися в місті». «Ой, ну звісно». «Були у латинському кварталі, на копакабані, ходили на гру в піжамах». Це перша театральна вистава, яку ми бачили в житті. І вона страшенно нас розчарувала. Вони всі такі. Більшість із них. А ви піднімалися нагору сама знаєш чого? Ні, але ми відвідали Радіо Сіті. Знаєш, там навіть люди живуть. Ми подивилися концерт у музик холі Радіо Сіті, і, Джін Луїзо на сцену там виходила коняка». Жін Луїза сказала, що це її зовсім не дивує. Ми з Флетчером, ясна річ, раді були повернутися додому. Просто не розуміло, як ти там живеш. Флетчер витратив у Нью-Йорку за два тижні більше грошей, ніж ми тут витрачаємо за півроку. Флетчер сказав, що не уявляє, чого це люди живуть у такому місті, коли можна за безцінь придбати собі будинок з подвір'ям тут у нас. Можу тобі пояснити. У Нью-Йорку ти належиш сам собі. Можеш охопити і обійняти увесь Мангеттен у приємному усамітненні, а можеш піти під три чорти, якщо схочеш. «Бачиш», – сказала Джін Луїза вголос: – «до Нью-Йорка треба призвичаїтися». Я сама його ненавиділа перші два роки. Він мене лякав, аж поки одного ранку хтось не штовхнув мене в автобусі, а я його штовхнула у відповідь. І коли я так зробила... То зрозуміла, що стала частиною міста. Штовхачі, от хто вони всі. Ні в кого там немає гарних манер, зауважила Клодіна. Та ні, в них є манери, Клодіно. Просто вони інші, ніж у нас. Той, хто штовхнув мене в автобусі, очікував, що я штовхну його в свою чергу. Такі правила, і це просто гра. Ніде немає кращих людей, ніж у Нью-Йорку. Клодіна піджала губи. Ну, не хотілося б мені товктися серед отих італійців чи пуерториканців. В одному кафетерії я озирнулася і побачила, що майже поруч зі мною сидить негритянка і їсть обід, ну, буквально поруч зі мною. Я знала, звісно, що вона має право, але пережила справжній шок. Вона тобі якось зашкодила? Гадаю, ні. Я хутенько звідти дременула. Знаєш, Тон Джін Луїзи був дуже лагідний, там нікого не тримають на ланцюгу, всі люди вільні, без винятку. Клодіна згорбила плечі. Я не розумію, як ти там з ними усіма живеш. Їх просто не помічаєш. З ними працюєш, їси поруч з ними або разом з ними, їздиш із ними в автобусі і просто не помічаєш, якщо не хочеш. Я не усвідомлювала, що біля мене в автобусі сидів здоровий НГР, аж поки мені не треба було виходити. Просто не звертаєш уваги. А от я, зрозуміло, звертала увагу. А ти або сліпа, або я не знаю що. Так, я сліпа. Я ніколи не розплющувала очей. Ніколи не зазирала в людські серця, дивилася тільки на їхні обличчя. Сліпа як камінь. Містер Камінь. Містер Камінь учора у церкві поставив вартового. Він мав би надати вартового імені. Мені потрібен вартовий, поводир сліпого, який щогодини оголошуватиме, що він бачить. Мені потрібен вартовий, який розповість, що людина говорить одне, а думає зовсім інше, який поділить оте навпіл і скаже, тут така справедливість, а отут. Інакше, і пояснить мені відмінність. Мені потрібен вартовий, який вийде і проголосить усім, що 26 років – це надто довгий час – щоб когось розігрувати, яким би кумедним не був цей жарт. Розділ 14 «Тітонько, – заговорила Джин Луїза, коли вони прибрали посуд і розставили все по місцях після вранішнього набігу гостей, якщо вам не потрібна машина, я б заїздила до дядька Джека. Мені потрібно лише трохи подрімати. А ти не хочеш пообідати? Ні, мем. У дядька Джека знайдеться для мене якийсь сандвіч, сподіваюся». Не дуже на це розраховуй. Він тепер майже нічого не їсть. Жін Луїза зупинила машину на під'їзній доріжці доктора Фінча, піднялася крутими сходами, постукала у двері й увійшла, виспівуючи сиплим голосом. Мій дядько Джек Старий з ціпком тепер. Бо хлопцем гоцав, мало не помер. Податками обклав. Дядько відізвався з глибини дому. Я все чую, вульгарне ти дівча. «Я на кухні». Будинок доктора Фінча був невеликий, але вітальня вражала розмірами. Свого часу це була танцювальна зала, але доктор Фінч перегородив її і встановив уздовж усіх стін книжкові полиці. Жін Луїза перетнула вітальню і опинилася там, де колись була відкрита веранда. Нині вона трохи нагадувала кабінет, як, власне, і всі інші приміщення в будинку. Жін Луїза в житті не бачила житла, яке б так добре відображало особистість власника. Дещо моторошна неохайність панувала над порядком, доктор Фінч тримав свій будинок у бездоганній чистоті, але книжки повсякчас накопичувалися купами, хай де він сидів. А оскільки він мав звичку сідати де завгодно, то в усіх кімнатах, у зовсім неочікуваних місцях, були стоси книжок, чиста біда для прибиральниці. Він не дозволяв їй торкатися книжок, а притому вимагав ідеального ладу, тож бідолаха змушена була пило сосити, обмітати пил і натирати підлогу, оминаючи книжки. Одна нещасна служниця втратила пильність і випадково перегорнула сторінку в книжці Оксфорд перед трактарянством та квела, яку читав доктор Фінч, і той ж бурнув у неї мітлу. Коли дядько вийшов до Джин Луїзи, вона подумала, що мода приходить і минає, а дядько за текусом навіки залишаться вірним жилетом. Доктор Фінч був без піджака, а на руках тримав свою стару кіцьку Розу Елмер, 32. Де ти будь